Stare nebeski utešitelju, duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, grijeznica dobara i davoća života, dođi, oseli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetome Duku, sada i uvek i u vekove i vekova. Amin, gospode, pomiluj gospode, pomiluj gospode, pomiluj oče, blagoslovi. Amas, Sveti potace, naši gospode, Isuse Hriste, Bože naš, mil naši zim. Amin. Istos Vaspose. Amin. sloveno sav naš život svu našu duhovnu silu i duševnu i tjelesnu trebali smo a prizvan i jesmo da prinesemo Gospodinu sabrani u crkvi i onako kako nas ono uče i poziva kroz svetu jepteniju sami sebe jedne i druge i baš sav život svoj Hristu Bogu predajemo ili predajte to su moćne usmirene usmirenje međutim vrlo često mi preko tih Mogite da pređemo ove po i bivamo višeni onog blagoslovenog mira koji nam se u crkvi nudi i one tije i sve te koja u crkvi ne prestane sije. I naravno bili smo i danas u dostojeni velikog blagoslova da čujemo evanđelsku riječ čujemo evanđelsku priču i spratimo evanđelski događaj u kome spominja smo Hananejku i njegu čudesnu vjeru utemeljenu na moćnom smirenju sad da bismo koliko toliko bili svjesni događaja i veličine tog susreta i čudesnog porijekla, neizrecivog porijekla onoga sa kim Hananejka razvovara, a i mi se u crkvi toga udostojismo, vrlo je važno, braće i sestre, da se zaustavimo na učenju svetih apostova i tumačenju svetih otaca. Jer ako tom događaju, konkretno u ovom današnjem susretu žene Hananejke s gospodom Isusom Hristom, priđemo, a ne budemo svjesni ko je zapravo on, kome ona prilezi, sa kim razgovara, onda sve ono što ćemo ocijediti iz te priče i izvući neće biti dovoljno. I prije ili kasnije napustit nas. Nekako će da izbrijedi na tom mjestu doći će neki novi utisak. Neka nova priča i neki novi likovi. Vidite i sami da se to vrlo često i događa. Eto, još nismo ni zašli iz crkve, a već Nova priča, novi likovi, nove misli zauzimaju prostor našeg uma. A to nije dobro i tako ne bi trebalo da bude. A Sveta crkva nudi mogućnost da gospoda sretnemo i da ga prepoznamo kao istinitog Boga i kao onoga koji je došao da podari svjetlost. Jer on sam jeste svjetlost. Jedan od apostola i evanđelista koji je posebno podvlačio upravo tu istinu da Gospod Isus Hristos jeste svjetlost i čije evanđelje svoju svjetlosti naravno i druga slovo i njegovo nekako posebno insistira na tome jeste Jovan Bogoslov čiji ćemo praznik ubrzo praznovati ako Bog da i ako se mi ne predomislimo svenoćnim bdenijem u srijednu na četvrtak praznike u četvrtek, a mi ćemo u srijetu u 21 čas početi sa svednoćnim prazničnim bedenijem, koje ćemo, kažemo, krunisati liturgijom, koji ćemo služiti u produžetku bedenijom. I ovom prilikom sve vas pozivamo. U njegovoj prvoj poslanici, i mnogo je važno a evo ovo što činimo to je nekako dobro, ali nije dovoljno jer na svetim evanđeljima i poslanicama apostolskim treba se mnogo, mnogo više zadržavati evo mi ako uspijemo da privučemo pažnju aj svoju podstaknemo da se što više držimo i ako hoćete družimo s apostolima i da izučavamo e, njihove poslanice i jevanđelsku e, nauku je u njoj e, imamo svjetlost u njoj e, gospod nudi sebe, nudi svoju svjetlost i zaista kad pogledamo sve, svete te koji su se učili i naparili jevanđeljem vidimo da zaista svjetko vas prebiva u njemu i u svima onima koji ga sa sveštenom pažnjom čitaju izučavaju i uz Božju pomoć žive po njemu svi su oni, braći i sestre prosijali uzmite samo za primjer svetog Jovana Zvatovstva u čudesnom pojavu i pratite njegov trak Vidjet da sve što ima primio iz evanđelja, svoj njegovu bogoslovje, sve one njegove čudesne besjede, kojima ima crkva natkrivena kao nekim zlatnim svodom, sva svjetlost njegovih liči primljena je iz evanđelja gospodnjeg i iz nauke apostolske. Pogledajte i našeg svjetlonosnog vladiku Nikolaji, u čudesnu projevu u mračnom 20. vijeku, kako je potvrdio istinu da svjetlost koju gospod donosi i kroz crku predaje, jeste svjetlost koja svijetljuje u tami, pa i u tamnom 20. vijeku i da tama ne može da je obuzme samo što ne može da je obuzme nebo bježe od nje i u ovom 21. još tamnijem vijeku i sigurno najtamnijem u vremenu koje eli, protekle i protiče ta ista svjedlost svjedli i ta tama gusta ne može da je ugasi. A ona se, kao i u prošlim vjekovima, tako i u ovom našem vremenu i ovom našem vijeku, može naći samo u evanđelju. Samo u riječima onoga koji jeste svjetlost. Od svjetlosti. Izvan evanđelja i izvan crkve Hristove, crkve pravoslavne, crkve apostolske, sve je tamo. Postoji nešto što nazivamo svjetlošću, ali to nije ta svjetlost po kvalitetu. To je svjetlost ljudskog razuma, svjetlost ljudske prirode, pale ljudske prirode i svjetlost koju mogu da proture lukavih, i u suštini mračni duhovi koji varaju neposlušne i u crkvi neprosvećene umove i srce. A istinska svjetlost, vječna svjetlost, svjetlost istinita koja jedina može da u tami i da je tamo neobuzme, koja jedina tamo može da razotkrije i razobliči kao tamo, a ne kao svetlost jeste svjetlost gospodnja, svetlost, duha svetoga, koji od oca svjetlost i ishod. Ako nismo u tom polju svjetlosti, braši i sestre, mi ćemo, mnogo toga i prihvatiti i nazvati tim imenom i biti obmanuti ako živimo u crkvi u tom polju svjetlosti nama se postepeno otkrivati svijet koji ne samo što ne može da da svjetlost na svijetu, i nego leži u tam i u čijem temelju se nalazi ona prvo načalna tama gordosti i zlobe satanske. Jedan od otaca naših savremenika koji je tu svjetlost prepoznao u Evanđelju, koji je primio, prosijao i koga smo ovih dana izvadili zemlje kao neko novo sunce. Možete zamisliti šta sve crkva čini sile Božija kako razara svete te i od pjene satkane konstrukcije pa kopamo otvaramo globove koje majke ne otvaraju kad svoje sunce svoj očinji vid predaju zemlji kad muževi žene se hranjuju žene svoje ljubljene djeca svoje najmilije roditelje sahrane i to više niko ne otkopava. Međutim, djeca crkve u crkvi porođeni odhranjeni, prosvećeni bio ju potrebni novim generacijama koje se bore sa tamom i evo mi ne tražimo pomoć od sunca tvarno nego kopamo, otvaramo grobove. Sajte kako je to, kako je to ludost, kako je to pomjeranje pameću. I to u 21. vijeku, kako je to zabadanje kovca u grudi demona. Otvaramo grobove i tražimo svjetlost u zemlji. tražimo svjetlost u kostima, Tražimo svjetlost u grobovima otaca koji su tu svjetlost primili umom svojim, srcem svojim, a pečat te svjetlosti postoje neizbrisivo na njihovim svetim moštima. Jedan od otaca našeg vremena i od našeg naroda je prepodobni otac Justin Novića Visti. Vrlo malo smo upoznati sa njim, sa njegovim djelom. Danas postoji taj trend, a i mogućnost da se mnogo toga govori, pa mnogo toga treba i preslušati. Mnogo se i piše, i, i to je dobro i blagosloveno, međutim, treba je rasuđivati, brađe i sestre, jer sad u ovim brzim mrežama, masovnim komunikacijama čovjek može lako da se zaplete u mrežu. Samo dok pročitamo što se sve danas okačilo, govorimo o onima koji se kače te profile i kažemo internet, sajtove, samo ono što se danas tamo okači, čovjek izgubi čitav jedan dan. Jer iščitajući samo komentare, on nema vremena, a nema više ni snage jer um se pažnje se istrošile da se sretne recimo sa evanđeljom. Treba okrenuti ovo, treba čuti i ovoga, treba previsati ovo, treba odgovoriti na telefonske pozive, SMS poruke, mnoge mailove i mnogo toga drugog i nema se vremena za direktan susret, razgovor sa onima i koji ne komentarišu nego svjetlost imaju i nose i nude evo pogledajte samo e, svoje živote kad ste odvojili vrijeme da se zagledate u Jovanovo jevanđelje ili u Jovanove poslanice kao kad sa nekog velikog I visokog brda, planine i visokog vrha bacate pogled u dalinu, ili u dubinu, ili u visinu. Vrlo rijetko. A mogućnost imamo, braći i sest, evo držajući u lukama Svetojevanđelje, imamo mogućnost sa pažnjom da se vinemo visoko, i zagledamo u duboku i u široko i da primimo svjetlost Sveti Otac Justine on se nije dao prevlastiti duhom vrmena i u njegovim sabranim dijelima a nažalost nemamo vrmena ni da ih onako poređamo i po naslovima prepoznamo a kamo li u njih da se zagledamo iz njih svjetlost da primimo, svešteno se bavio izučavanjem svetog evanđelja i svetih poslanica, svetih apostola. Ovdje pred nama imamo jednu čudesnu knjigu i evo prilikom topove prepovučujemo, istina do nje nije lako doći, ali ukoliko budete zainteresovani, možemo da vam pomognemo. Pitanje je tumačenje Svetog jevanđelja po Jovanu i tumačenje poslanica prve i druge Svetog Jovana bogoslova. Prateći ne samo kosti koje ćemo izvaditi iz groba, nego prateći i još više Pažnjom, izučavajući kretanje njegovog uma i prateći njegov trak odnosno trak njegove pažnje mi sami brađe i sestre treba da se zainteresujemo za ono zašto su se interesovali naši sveti oci i učitelji ako je svetom Jovanu Zlatostom bilo od životne važnosti da izuči i primi duh svetog apostola Pavla da primi njegovu nauku i svjetlost koju, tu nauka, koju ta nauka sadrži ako je svetom Nikolaju bilo važno da uđe u duh svetog evanđelja, počitajte samo njegove omilije i tumačanja na nedeljna evanđelja ako je svetom aviju sinu bilo važno da izuči i radi našeg spasenja i stumači poslanice svetih apostola ne samo Jovana nebo i mnoge druge i mnoga druga evanđelja to je za nas dovoljno jasna informacija poziv i ako hoćete blagoslov da i sami tim putem treba da krenemo ako hoćemo da primimo svjetlost koju tama ne može da obuzme A ako nećemo tim putem da idemo, nego nekim svojim putem i na svoj način, sve što budemo primali, pa makar to i svjetlošću nazivali, tamo će u guzimati. I mi ćemo onda jadni i u gordosti raslabljeni morati da se borimo protiv tamo a ona će nas neprestano obuzimati. Jer ona kao takva jača je od nas i gušća od onoga što mi nazivamo svjetlošću. Zapravo, to što nazivamo svjetlošću i nije svjetlošć, nego tamo. I to mu u neku ruku predstavlja borbu onoga koji u totalnom mraku govori da je dan i brani se autosugestijom nije ovo noć ovo je dan nije ovo dana, ovo je svjetlost pa onda proba i druge da ubijedi i da privuče govoreći zar nije lijep dan zar nije vedro međutim posle nekog kratkog perioda tama će ih nadvogadati jedan će umrijeti jedan će se predatiti drugi će se ubiti treći će se nekom drugom u djeholomogažnom pokušavati utješiti i na to se braće i sestre osuđeni svi oni koji sveduost istinitu ne žele da prime na onaj način iz onih izvora iz koje su je primali naši sveti oci. Gdje je ona i danas prebiva i tamo ne može da je obuzme. Zato nemamo pravo da osuđujemo. Nemamo pravo da izmišljamo nove načine borbe protiv tamo. Nemamo pravo niti opravdanje da govorimo da svjetlosti nema. Ili da tražimo saveznike u sinovima tamo. Imamo pravo, imamo mogućnost, imamo i blagosluženje da priđemo crkvi i da primimo svjetlost, kako nas simbolično poziva na vaskršnjem blagosluženju, sa istočnika besmatnosti. To jest od samoga gospoda Isusa Hrista. Jedan od najvećih svjedoka da jeste tako, onaj koji je neuporedivo veći i od mene i od svih vas, i pojedinačno i svih nas zajedno, jeste sveti Jovan Bogoslov, nekad prosti riba, a od doleska gospodnje na svijet miljenik svjetlosti. Njegova prva saborna poslanica, oko koje bi trebalo da se okupljamo kao žedni, oko žive, vode i gladni, oko vrućega, hleba, kao mrtvi, oko životodavca, kao bolesni, oko isjelitelja, kao raslabljeni, oko silnoga, kao izgubljeni, oko puta, Jeste i njegova poslanica prva. Puna svjetlosti. I evo samo u prvoj glavi koliko nam otkriva i koliko nudi. Pa kaže. Pritom sve treba doživjeti kao da večeras dolezi i nosi svoju poslanicu. Pritom uopšte ga ne interesuje ili nije na prvom mjestu šta je danas aktuelno u gradu koji su trendovi politički, ekonomski šta ko govori šta je ko izjavio šta je ko obećao ne braći se sve Jovanova perspektiva je eskatološka on dolazi i govori kao onaj koji je duha vječnosti, primi sebe i njime govori. I u njegovim riječima prisutna je svjetlost i nivo crkve, preko kojeg se odvajamo od svijeta koji, kako reko smo, u I pogledajte kakav je njegov stil i koja je njegova tema. Nemojte da vas što je ta poslanica napisana u ono vrijeme. Ona je pisana Duhom Svetim, a mi u crpi da je Duh Svetim iposta strojičnog božanstva i da u vremenu kad djevuje vječnost nudi. I nudi je preko ribara Jovana. To što ribar govori ne treba nikoga da smućuje jer je ribara on izabrao a kad car izabere prosjaka i posadi ga kored sebe i objavi svemu carstvu da on u danas nije više prosjak, nego knec i da mu čitavu jednu oblast na upravljanje. od tog dana a po djelovanju volje careve, prosjak se slušati u toj oblasti. Nadjeli smo primjer. Ako nebeski car i ako savjet Svete Trojice odluči da jednog galilejskog ribara, Jovana i njegovog brata Jakova, sinove Zavedeja, prizove, I podigne ih na apostolski nivou. Onda čitava vaseljeno. I sva vremena treba da ih slušaju kao carske poslanike. Pri to, taj car ne može da se smije. Pa da kažemo, vi ste bili za vrijeme carovanja Isusa iz Nazareta. Jer car koji ih je izabrao, posvetio i poslo je besmrtno vječni car. njegovom carstvu nema i ne može biti kraj a kako se mi odnosimo braće i sestre prema poslanicima tog cara pa lično ako pojedinačno kako mi dočekujemo njegove apostole to jest poslanike koji objavljuju njegovu volju I što je najvažnije za razliku od poslanika zemaljskih careva ne dolaze da uzmu i odozmu nego da daju ne troležno bogatstvo nego svjetlost, vjetnu svjetlost pozivaju na carsku gospodinu. Kako ih mi dočekujemo? Evo pogledajte. Kako je mjesto Sveti Jovan Bogoskog zauze u vašim domovima. Neukoledivo niža, ako ga uopšte ima, od novinara, javnih glasiva i dnevne štambe. Zar ne? Bolje mjesto imaju spikeri? Jer tako koje gledamo u onim redovnim terminima, u dnevnicima i vijestima jer spiker zavzima mjesto bolje nego domaćin je tako? domaćin sjedi u hoteli ili na trosedu ili leži a spiker zavzima glavno mjesto i govori umjesto domaćine domaćin čuti i sva čelja gledaju šta će spiker da kaže Ili spikeri. A oni prenose volju opet nekih drugih ljudi. Careva, carica. Koji vladaju danas. A svi oni koji žive i dišu duho mojga svijeta na ovaj ili onaj način prenose volju knjeza ovoga svijeta a knjeza ovoga svijeta je satana, džava i tu brađe i sestre možemo jasno kao crno na bijelo da usposavimo dijagnozu domaćine ne moramo ni da vidimo možda je otišao do toaleta a možda je hitno odveden zbog moždanog udara u urgentni centar, Mi smo došli svega nekoliko minuta poslije toga, ali možemo da zaključimo. Ako se duh ovoga svijeta projavljuje i projektuje i prima poštuje, na takav način, onda je gotovo sigurno da nosioci i propovjednici svjetlosti u tom domu nemaju mjestu. Oni nisu ni prihvaćeni, ni dočekani, onako kako dolikuje carskim poslanicima, to jest gospodnjim apostolima. je oni nose svjetlost, propovijedaju svjetlosti, kad kažemo svjetlosti, misimo u gospodu, Isusu Hristu, koji je po simbolu vjere, svjetlost od svjetlosti, a ovdje se emituje tamo. A tamo gdje je apostol dočekan, tamo gdje se njegova propovijed prihvatila, primila, tamo tame ne može da bude. A tamo gdje se tama prima, tamo se svjetlost ignoriše i ne prima. Tako, braći i seste, svih, Pogledajte gdje se navazite i gdje je mjesto svetih apostola u dušama i u srcima i u domovima i u porodicama da li idemo šire u našem gradu i u našem narodu u našim školama u našim univerzitetima njih tamo nema onih koji govore žive i nude svjetlost nema, zato neminovno primamo tamo koja nas lomi koja nam kosti satire ne treba paničiti, brađe i sestre treba uspostaviti dobu i tačnu dijagnozu a isceljenje i iscelite on je tu mnogo brži I mnogo bliži nama nego što mi možemo i da prepostavimo. Ne treba mnogo da bi se svjetlost primjela, treba je samo prepoznati i pokloniti se. Kao što se Hananejka danas poklonila. Poklanjujući se Isusu Hristu, ona se poklonila svjetlosti. Ona je povjerovala da on jeste svjetlost. I šta bi? Kakva je posledica te vjere? Prognanje tam, tame iz njene kćeri bila je prognana vjerom majke u svjetlost. Mnogo brže nego što je ona svutila. Velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I kaže se, i u onom času isjeli se njena čerka. I tamo iz naših duša, iz naših porodica, ako se budemo sabrano potrudili u duhu pokajanja i iz naših gradova i iz našeg naroda može da bude otjerana samo ako se okrenemo svjetlosti i ako je budemo tražili i primali u crkvi a u crkvi kroz sveto evanželje kroz Riječ Božju i kroz svete tajne krštenja ispovijesti svetog i premoćnog i svjetlošću preispunjenog pričašća jedan zrak te nezalazne svjetlosti imamo i u ovoj poslanici svetog Jovana Bogoslova gdje se kaže što bješe od početka Što smo čuli, što smo vidjeli očima svojima, što sagledal smo i ruke naše opipaša o logosu života. I život se javi i vidjeli smo i svjedoči mi i objavljujemo vam život vječni koji bješe u oca i javi se nama. Što smo vidjeli i čuli, objavljujemo vama da i vi s nama imate zajednicu, a naša zajednica je sa ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. I ovo vam pišemo, budvani, da radost naša bude potpuna. I ovo je obećanje koje smo čuli od njega i javljamo vama u crnoj gori, da je Bog svjetlost. I tame u njemu nema nikakve. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim i u tamih hodimo, lažemo i ne tvorimo istinu. Ako mi u svjetlosti hodimo kao što je on sam, U svjetlosti imamo zajednicu jedni sa drugima i krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha. Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo i istine nema Ako ispovjedamo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Ako rečemo da nismo se griješili, pravimo ga lažom i riječ njegova nije u nam. Sveti apostol, a i svi drugi apostoli, govori, prenosi, propovjeda i svjedoči ono što je primio, što je vidio, što je sagledao, što je okusio, što je opipao, želeći da i mi u zajednici sa njima, a na čemu crtva upolno insistira, Na sabornosti, na apostolskoj svijesti. Zašto? Da bi radost naša bila potpuna. Pogledajte našu radost izvan crkve. Ako danas uopšte ima radosnih, semo ni 15 minuta koliko hašiš drži, jevi koliko herojim podržava ono raspoloženje koje će se kasnije progresivno razvijati, ali i u suprotnom pravcu. I u drugim nasladama koje samo produbljuju buduću patnu i predstavljaju put za onu vječnu i neprolazu. Gdje je ta radost? Ne može je biti. A u crti se nudi potpuna radost. Pod uslovom da prihvatimo onoga koga su potpuno obradovani apostoli prepoznali i prihvatili nazirujući ga svjetlošću. I vidite, nećemo prešli, ova, ova poslanica je bezdan premudnosti. Ovdje bi mogli braći i sestre zajedno sa Svetim Ocima da živimo i od ovoga da se nataknjujemo svo vrijeme našeg života. Tako su moćne i tako su bogate mašću, blagodati, natopljene riječi. Svaka riječ svetih apostola. Vidite kako i našu liturgiju, evo ovdje većina vas uh, Tudisa i mi zajedno s vama da uđemo na one carske dveri. Za da sad većina je još uvijek samo tjelesno. Da kažem, savladavamo one prve replike da makar budemo u hramu kad treba, ali to nije sve i ne daj bože da na tom i ostanemo. Kako sveti apostol govori da samo u tom slučaju i pod tim uslovima da prihvatimo Gospoda, da poverujemo u njega kao svetlost zajedno sa njima da dakle koji u toj apostolskoj svijesti samo pod tim uslovom krv Isusa Hrista Sina Božjeg može da nas očisti i život da nam daruje. Ako mi ne vjerujemo kako apostoli vjeruju, ako se ne radujemo kako se apostoli raduju, ako nismo, ako nismo u duhovnoj svezi sa njima, liturgija ne može da nadahne. Pričušće koje primamo, braće i sest, ne može da osvoji one najdublje prostore našeg bića. Svjetlost i ono nudi mi ne možemo da primimo. Svjetlost ne možemo broći se se da se gledamo potilko, lakto, ušimo. Svjetlosst treba primiti očima umaa i srdca. a da bi bo bi da je primimo mi mora da se prosvetimo svjetvošću Bogo propovjeđu apostola i duhom evanđelja to su znali sveti oci to su znali sveti učitelji. mi danas imamo veliku krizu u životu crtve i pokušaj osuđe na neuspjeh da priđemo gospodu bez evanđelja da ga upoznamo da ga prepoznamo da ga zavolimo bez apostola a to je nemoguće moguće je samo da izgradimo još godi odidova Možemo samo da zaposlimo nečastivoga da svojom svjetlošću izvaja još jedno božanstvo koje će nas lišiti istinskog bogopoznanja. A učeći se od bogovidaca, učeći se od apostova, posebno od apostova Jovana, mi zaista možemo da primimo svjetlošću i da u zajednici sa njima a zajednica sa njima jeste saborna apostolska liturgijska svijest, imamo potpunu radost još nešto je neophodno na to ukazuje vidite kakve su to riječi e, riba samo nekoliko rečenica kaže I već vječnost imaš pred sobom. Čitavu nauku ti je izložio. Neophodno je prepoznati krije u sebi. Neophodno je povjerovati spasitelju, da smo ugroženi. Neophodno je povjerovati učenju crkve, da smo bovesni. I da njegov dovezak, njegov opoćenje imaju za cilj da nas izliječe, da nas oslobode i da nam život daruju, istinski život koji mi više nemamo poslije pata u grijeh. Ako kažemo da grijeha nemamo, ako tvrdimo da je sa nama sve u red, da to prosto odlazimo u crku, da je to dobro, kada nekog našeg nazidanja, a zapovo ne liječimo duboke rane i ne otklanjamo velike poremećaje, mi njega samoga nazivamo ogažovo. I na taj način kompletno jevanđelje i svo učenje domostruje spasenja preziranje. I o kakvom spasenju tu može biti riječi? O kakvom bogopštenju? O kakvom primanju svjetlosti? Zato je učenju crkve, a Sveti Java Justin će ovdje, a potvudit se da to sažnemo, tumačeći ovu poslanicu, podvukao od kakvog je značaj učenje naše crkve o padu i o tom poremećaju koji se desio prvo na nebesima, koja su spuštena na nivo podnebese, gdje se muče demoni, a onda e, zlobom i zavišću satane, prešao i na ljudski rod pravoditelja. Jer bez poimanja i prihvatanja to obučanje naše crke o našem padu, dolazak spasitelja na svijet, njegovo svetovo opućenje i svjetlost koju nam nudi, nama će biti nepoznata i na žalost, a usred djelovanja obmane i nepotrebna. Mi ćemo biti zadovoljni prosto o električnom svjetlošću ili suncem ili drugim projevama tvarnih energija u koje smo se potpuno zatvorili vidite danas ljudi kako su nisko pali i kako se sitnim stvarima zadovoljavaju do te mjere da vidite više niko i ne govori o svjetlosti to je, to je zabrinjavajuće stanje crkva je nudija ali vrlo malo broju ljudi ona danas potrebna Vidite, mnogi od nas koji prilaze crkvi mogu da budu ugroženi na onom psihološkom nivou, da traže prosto neku sitnu utjehu, možda neko rešenje nekog emotivnog problema, čak i poslovno mnogo često, nego i mi slabo prepoznajemo situaciju narodu, pa mislimo da čemu ako rešavamo neke uzvišene teološke probleme pomoće naroda a tebi isti taj tvoj parohijenim ide sa listicom i stavlja je tamo ispod ikone da mu dužnik vrati pare i da dobije na sportskoj prognozi i ovamo nam njega tvoja priča uopšteno interesuje njega interesuje samo prosto novac neka sitna utjeha da se oženi da nađe devojku da mu se vrati stara i to je taj neki domen njemu nuditi svjetlost braći i sese jednako je provocirati čovjeka njega to uopšte ne interesuje. a što je najgore nalazi se u crkvi nalazi se tu na doma sumica na istočnicima svjetlosti zato je mnogo važno da prepoznamo problem, mnogo važno Jo tim opasno je to a i sami primjećujemo da ljudi djelovanje promišlho Božije kad Gospodu otvara ram, kad ukazuje na problem mi to pogrešno tumačimo. Bježimo od tog poznanja, a ono je spasovno. Kad otkrivamo naše božski, duhovne, duševne pa i tjelesne sve one nam govore i polako, postepeno, očinski odmjereno i materinski, brižno, uvode nas da u tu istinu da smo mi u problemu, velikom problemu. Ali u isto nude i rešenje, nude i spasenje, to jest spasite Sveti Jave Justin, tumačeći ovu poslanicu, A uzećemo samo jedan dio koji govori o ovome. Ukazujući na postojanje grijeha, a i na oblopoćajanje bezgrašnoga, poziva nas da na jedan drugačiji način pristupimo... Hristu, crkvi i svjetlosti koju nam ona nuti. Pa evo skranoćemo pažnju da ipak i ovo vrijeme iskoristimo na jedan vrlo aptojovan trenutak. Sveti Ava govori vrlo živo kad tumače je aposlova Jovana, sav je živ na kovo sav nekom blagodatnom Trpeleni. Kaže, kao što je svjetlost u Hristu, tako je tama u nama, tama od grijeha. Tama grijeha je razvivena po svakom ljudskom biću bez izuzetka. Zato ni jedan čovjek, pa ni Najveći između rođenih od žena, misli na svetog Jovana Krstitelja, čije začeće sutra proslovljamo, nije svjetlost istinita. Svjetlost istinita je samo ono ljudsko biće koje je potpuno bez grijeha, dakle bezgrašno. Dimitrije, imaš blagosvoj da ćutiš. Ću A takvo jedino biće u rodu ljudsko jeste Bogo čovek Hristos. To je bila preokupacija Avi Justine. On je toliko bio, kako nosi i naslovje na njega, zagledan ili zaljubljen u Hrista. Njegov um se praktično nije odvajao od njega. ako kroz njega sagledalo je sve svjetove i svima davao vrijednost, i angelske, i ljudske, i demonske. Praktično je opštio sa tvolevinom kroz ličnost Gospoda Isusa Hrista. Zato je postao takav kakav jeste ognjeni propovjednik Vaskarskoga Gospoda i Svete Trojice, i Svete Svjetlosti. Šta više, zbog prisutnosti tame u prirodi čovječio ni jedan čovjek nije ne samo istinita svedočnost nego svedočnost uopšte sveta alma i sa tim se braće i sestre treba složiti to treba prihvatiti a većemo zašto svet je ja to obrazlaže Zato se i za Jovana preteču veli, on ne biješe svjetlost. Ne, ne biješe svetlost istinita, nego ne biješe svjetlost. On je preteča svjetlost, on je ukazao na svetlost, a sam nije bio svjetlost. To osjećanje i to saznanje da je sve ljudsko pod grijehom i u grijehu osnovno je u istinskom čovjekopoznanju, pogotovo u hrišćanskoj antropologiji. Ovo sa što ćemo reći, to je mnogo važno, braći i sestri, jer crkvu i nas, ako smo u crkvi, konačno odvaja od učenja, ovoga svijeta i humanističkih postavki u svime pravcima ljudske misle. Tu se učenje crtve oštro razlikuje i potpuno odvaja od učenja ovoga svijeta. A učenje o padu i o grijehu je jedno od najvažnijih učenja koje nam crkva nudi. Jer vodna poslije toga nudi nam i koji grijeh je koji jedin ima vlast da nas oslobodi od grijeha, smrti koja je posledica grijeha i onoga koji nas je u grijehu. A svijet koji leži u tam i koji je nadahnut duhom onoga koji nas je gurnuo u grijehu uporno, a posebno danas, insistira na tome da se odčuti o grijehu. Da je sve u redu. Da je to neka datost i da možemo sitno da intervenišemo ali da je u principu sve u redu, nije neki veliki problem, to je velika obmanja. I na tom učenju se temelji sva humanistička misla i svava boveština koja se projavljuje, projavljuje u 20. a evo projavljuje u zori 21. vijeka. Sveti ali Justin kao sveti čovjek upada taj prostor i snažno ga duhovnim pogugama izobričava. Posebno bovest zapadne kulture. Ko suprotno uči pod onoga čemu nas crkva i pravoslavna antropologija uči, sebe vara i nema istine u njave. A ovo čemu nas danas slučaje, braće i sas, to je, pazite, ne po našoj procjeni, ne po tumačenju svetih otaca, klasična varanka. Klasično varan. Izađeš u razgovoru s nekim, probaš posoda da sklopiš, na kraju ostaneš bez ičega, useliš se u stan, a iza tebe dolazi još pet porodica koje se takođe useljavaju u isti taj stan, s tim što ti nemaš koliber koji ima on, on je brži, jači, moćni, te ti si prevara. Tako i nauke ovoga svijeta varaju, braće i sese. Mi to probamo da riješimo i da istomačimo na mnogi druge načine. To je klasično varaju, znate to. E, Taj jezik je svima nama mnogo bliži. Prevaraju te. Prevarili se To ne kažemo mi. Mi se slažemo sa Svetim Otcim. Mi se slažemo sa, evo danas, Svetim Avom Justinom. U ono vrijeme se mnogi nisu slagali sa njim. Međutim, crkva ga je projavila kao svetom. Pa vi izvolite, ako njega slušate, mene slušate. Ako njega odbacujete. Mene ste, odbacili, i dalje varaju. Svako drugo učenje u čovjeku, različito od ono koje nam budi sveto evanđelje, koje nam je gospod donio, važno je učenje. Ali svako drugo, dakle ono čemu nas uče, braći i sest, ono što nam uvaljuju danas, To je olaž. On te vara, a on te olaža. Je tako? To je česta situacija. A što bi to bilo tako neobično kad to imamo gotovo svakodnevno? Olaž i prebada. Šta mislite? To je samo na ulici toga inađe oćet. Zašto ga ne bi bilo u školi? Zašto te kroz školski program, recimo, neko ne bi varao ne tebe, nego čitave generacije zašto te ne bi obmanjivo. a tako je, dakle, važno i prevarno humanističko učenje u čovjeku ono apoteizira čovjeka u njegovoj datosti nepročišćenoj i neočišćenoj od griha i njegovih zlog sila odličan si dobar si jak si, ništa ti ne fali eto si snažan imaš talenta za futbal bio bi dobro da kreneš da te neko prepozna i da budeš zvijezda eto ti mlada i lijepa si ne bi bilo loše da malo poradiš na sebi i da napreduješ, da živiš da se usavrša niko ne bovori o grihu, o bovest sve je dobro sve je sigurno dobar temelj samo se razvij, razvija i nazidava to je obman to je važno, to je humanističko učenje nema učenja o grihu nema učenja o padu i normalno je braći i sestre da se gospod onda i ne spominje, a što će ti spasiti a što će ti isceliti A što će ti čoveko ljubat kad je sa tobom sve u redu i zato ga svijet humanističkim idejama zadojen, potpuno ignoriš ili prihvata u deformisani formama. Kad kažem deformisani, mislim ne pravoslavni, ne apostolski, ne evanđelski, ne svetootačkim formam. Lako je primiti sektaško Hrista. On ništa ne traži od tebe zapovo i nije Hristos ali nije lako primiti pravoslavnog Hrista, Boga čoveka koji dolazi da te liječi a ti u da si superman a kaže će superman da primi gospoda da ga iseljuje a nije jedan superman nego svi smo negdje natje, u pocesti superman i samo mi i niko drugi a to je, to je za takog čovjeka je, e, upod braći i sese Da mu neko govori o isjelitelju, da neko dovazi njega da vadi i spasava, a on je čovjek na, na visinama. Preto, kim je perspektiva samo takva, a, a sad mu neko govori da on samo što, što je živ. Da je sad bolesan, da drugi iznutra, da je pun smrada i gnoja, da je pun džabova. Recite do danas savremenom čoveku koje je humanizam formirao, on će vas prijaviti da ga prijezdjate, da ga ponižavate, a ne da ga spasavate i spasitelju privodite. Humanizam je uopšte, kaže sveti i dolopoklonstvo najgore vrste, jer je poklonstvo. Zasnovano na čelu, čovjek je po prirodi dobar i sam sebi dovoljen, onda koji humanizam zastupa najtragičniju neistinu, koja je tolike tragedije izazvala u svijetu humanističke nauke, prosvete i kulture. Pogledajte samo 20 i vi. Pogledajte humanističkih projekata. Katastrofa za katastrofom. Kad oćeš na čoveku da zidaš, a pa ti zidaš na dinamitu, na, na eksplozivu, i to brzo zapaljivo i mnogo razornom eksplozivu pale prirode koja je povezana sa onim destruktivnim energijama demonskim. Hoćeš čovjeku da se pokloniš, a ti se satan i klaniš. A satan, on je čovjek u pa Ako gledajte 20. vijeku, to je, braće i sestre, klanica. Se. U pravom smisku je liče, klanica. Mi tek sad, i to neđe kad ufatimo vremena pa čujemo koje su to cifre. Znam. Se gađali atomski bomba. Sve je rat za ratom. Praktično čita vijek u plamenu rata. To su milioni, to čovjek ne može da, da izbroji koliko je tu ubijenik. To je, je 700.000 poklanih uh, u Jasenovcu. Koliko je njih pojavano samo ovim krajima, u tom se čuti. Mi sad važno je da festivali na Djavanom. I sve je u redu, znači to je platforma za napredak u 21. vijeku. Možete zamisliti šta će se dešati u 21. vijeku. Kad nam je to temel za napredak, za bolje sutra. Jedina mogućnost je da se ukoči, da se vidi obmana varka i da se pripadne. Ukoliko hoćemo, ne moramo, ukoliko hoćemo da pripadnemo podnoži nogu gospodnjih, to je crkvi. I da ga primimo jedinog osvoboditelja. Koji zna gdje je kvar, koji zna koja je bolest i koji moćno može da isili, ako ga vjerom prihvatimo kao bogo čovjeka. Ne kao super čovjeka. Jer supermen je simbol humanizma. Super čovjek. crpa brađe i sest, ona ne vjeruje u čoveka ona poštuje a vjeruje, predvaže propolijeda o Bogu čoveku savršenom Bogu i savršenom čoveku u ličnosti Isusa Hrista humanizam Bogu čoveka otpuno ignoriše zaobilazi, prećutkuje I zato savremena nauka, sistem obrazovanja, ne voli gospoda. Ne voli i znamenje koja su vezane za njegi, za domostru spasenja, spasenje. Ne voli crpu Hristovu. Ne voli učenje gospodnje. Pogledajte danas šta sve možemo da primimo. Kakva sve učenja ne ulaze i kakvi sve upljivi ne postoje danas i na ovim našim prostorima. I što je čudesno, skoro neobjašnjivo, a objašnjivo je iz ovo ugla posmatano da mi sve bolje poznajemo od onoga što je naše. Da bolje znam mantra budističke, da sam bolje informisan o zen tradiciji, raznim hinduističkim oblicima, da bolje znam tehniku joge nego Isusove molitve. Da bolje znam mantra nego tri sveto Da bolje poznajem tuđa učenje od psalama Davidovi Da lakše i brže iščitavam ko zna kakve knjige od svetog i dragocenog časoslova Da lakše upijam poeziju paloga svijeta od sveštenog i osvećujućeg i spasonosno okto ih. Vaš takva distanca i tako čutanje takav strah od te nauke ukazuje brađe i sese da je u pitanju obmana da je u pitanju varka i duhovna krađa i duhovna agresija Sveti Java moćno ukazuje na istočnike toga važnog i upitačnog učenja nazivajući to sve humanističkim idolopoklonstvom ili čovjekopoklonstvom pokloniti se Pavlom čovjeku pokloniti se grihu evo vam posledice. danas moraš da se pokloniš deformaciji sodomitima danas sodom zauzima mjesto poštovanog grada pokušavamo da ga rehabilitujemo da ga izlučemo iz, ispod mrtvoga mora i da to posadne grade lite eto što činimo kad se čovjeku klanjamo palom čovjeku a pokloniti se čovjeku braći sve se možemo ali preobraženo prosvećeno očišćeno kršteno ispovijeđeno Pričešćeno, oboženo, u sa Bogom, sjedinjenim čovekom. Poklanjati se obezboženom, paom čoveku, to je, bratje i sestve, najgora vrsta idolo poklonsti. Nema grijeha, kaže humanizam. To je jedna od osnovnih etičkih maksima humanizma. Nema grijeha. To što sam ja sodomit, to nije grijeh. I nemoj da me vriježaš. To je moje pravo. Ja mogu da imam sebi za supruga, Janka ili Marka Oda me vrijeđaš To nije grije Pazite Pazite tu agresiju Pazite tu tu zamku I taj blef Možeš meni da blefiraš Ali nebu ne možeš Još neko vrijeme da I u Sodomu se moglo neko vrijeme Ali i Kraj je došo i to strašan kraj. Ogan, pomješan sa sumpovom, zamislite tu kišu, zamislite taj obrak gnjeva. A gospod je rekao da će gradovima, a to su ovih gradovi, gdje god idu te litije Sodomske i ti centri iz kojih izviru te pakvene rijeke, to će sve braće i sestre biti u ništom i tim gradovima po riječima sudije pravno biće gore šta god to značilo i koliko god to teško bilo nego što je bilo Sodomu i Gomu to su nego bili nema grijeha A sama ljudska stvarnost, naši životi, toliko je prepuna nedostataka, mana, pukotina, tragedija, da najrečitije svjedoči o prisustvu negativnih vrušiločkih sileva u čovjeku, koji nisu drugo do sile grijeha. To ih humanizam priznaje posredno svojom teorijom o progresu koji treba da ljude izliči od svih negativ, negativiteta, nedostataka, mana i zlo sila. U redu, ima nekih problema, ali to se možemo da rješimo. Nije to od greha Imamo mi način pedagogija, sociologija, psihologija i razni drugi oblici djelovanja na ljudsku svijestu. To su šloposti koje se daju progresom otkloniti. Opet, Imitacija, opet zamka, opet manevar da se izbjegne, učenje o grijehu, a samim tim i potreba po spasitelju. To mi možemo da liječimo. I danas imate jedan fenomen, obratite pažnje, a tjesno je povezan s ovim takozvani lažni sjelitelji. On sve liječi. I ovu bolest, i onu bolest, i ove probleme, i one probleme. Ne brim, potrebno ja sve da riješim. Sebe stavlja na mjesto spasitelj. A ti ga prihvataš kao spasitelje jer ne znaš koja je tvoja osnovna bolest. Ne znaš koliko si duboko povrijeđen. I ogoviš se na to, prihvataš čovjeka kao i A on ne može niti ti tražiš da te liječi ti misliš to je sve on nudi rešenje i tako se i dalje davimo u pričanju samo kako kaže sveti Javo Justin takav lijek takvo spasavanje čovjeka samim sobom što u suštini jeste i svaki takav pokušaj liječim ja tebe liječiš ti mene jednako je spasavanju davljenika kako Ava Justin govori koji samoga sebe hvata za kosu i izvlači iz vode sve ovo što imamo što pokušavamo to je to davljenik koji sebe hvata za kosu nema veze to što se ti na nekim pozicijama visokim što su ti poluge moći u rukama i ja i ti smo jedno u Adamu tvoja bolest je moja bolest moja bolest je tvoja bolest i ja i ti smo bolestnici to što ti izigravaš ljekara što si opmanut silom pa misliš da možeš da mi iseljuješ to mene neće isiliti Tvoja ruka je moja ruka koja moju kosu hvata i pokušava da mi izvuče ali i ti i ja pripadamo jednom čovjeku i zajedno se davimo zarne evo bogojte ovaj prošli sistem sve ćemo da riješimo i šta bi udali smo ljudi kada se, da se dali nisu se svi podalili maj koji evo ovih dana zaranjuju i gotovo to je, to je to je masovno davljenje i ovaj novi sistem i to vam je davljenje evo rekli su da će biti bolje i povedajte opšti potom masovno davljenje oni će nas izvući oni će nas za kosu vući samo što nisu svjesni da je ta naša kosa i naša glava i njihova glava I što mi nismo svjesni da ta ruka koja ne sliče Da je to zapravo naša ruka I da sve u svemu Mi sami sebe spasavamo A vode su Duboke I talasi visoke I puni virova Nema Tragičnijeg shvatanja čovjeka i postupanja sa čovjekom pod humanističku. Jer odvodi ljude u najstrašnije katastrofe. Stoga sveti filosof, mislina Jovana Bogoslova, istinski poznavovac čovjeka i prirode ljudske savjetuje. Vidite sad, kako su moćne apostolske riječi kako je moćna nauka gospodnja kako je moćno učenje crkve kako je moćna pravoslavna antropologiju kada smo reskočili i izbacili vidite kaže ako rečemo da grijeha nemamo a rekli smo tako kroz humanistički pristup Sebe varam i istine nema u nama. Pazite, očima apostola, a njegovim očima gledaju nas Božje oči, njegovim glasom govori na Božji glas. Sve to što radite, varate se. Varate sami sebe. Varate jednim drugim. Prevara, opšta prebara. I u svemu tome što govorite, što pišete, o čemu pogrebišete, istine nema. Pazite, sama istina, care nebeski, duše istine. Dođi i useli se u nas i useli se u apostoli. I kroz apostole govori ko? Duh istine, da tamo istine nema mene tamo nema mog učenja tamo nema kako da to može biti istina to ne može biti istina sem ako ne dozvolimo da postoji još neka istina izvan istina što je tek bez to je smrt ako dozvolimo braće i sestre da duha sveto ima još neće da ishodi od nekog tamo drugog boga a ne od oca to je katastrofa takav čovjek je umroo On je pohovio. Takvome se neće oprostiti ni u ovom, ni u onom vijelu. To je hulena duha svetova. A apostoli, je ovom bogoslovu, kako svjesni smo da treba u svijest podizati, podizati jer naš odnos prema apostolima je katastrofalni. Ali treba znati da kroz apostole govori duh sveti. i Iako on kaže griješite i istine nema u vama. To je tako, broći sest. Nebo je rekao tako. Možda pitaš, ako hoćeš, popni se nekako, kako sam znaš i umiješ, gore na presto, nadnebesni, pa kaži, čuo sam, sveti Jovan dolje zbori, da smo u obmani, da smo u prevari, da varamo jedni drugi da istine nema u nama. A šta ti veliš? A on će reći, ako njega primaš, mene primaš. To što ti on govori, to ti ja govorim. I nema više gore da mi se penješ, nego dolje na zemlji opustove da slušaš. Što ti oni govore, to će sam ti ja reći. Evo opustu moćno svim tim postrojenjima humanistički vraći se samo jednu raketu duha svetu ispušta i razara totalnu konstrukciju nazivajući je lažnom i prebarnom i neistinitom pritom ne dozvoljava mogućnost postojanja neke dijelimične istine pa dobro ima nešto ali nije baš sve ne, ili ga ima ili ga nema dakle, iz ugla apostolsko iz ugla evanđelsko sve ovo, braće i seste, je jedna najobičnija prevar i laž i duhovna krađa, duhovna agresija i duhovnu ubis nema potrebe sad tumačiti, i analizirati pogomiše se izgiboše razni psiholozi sociolozi raznija na litičari šta će političari šta? to je laži prevar ukoliko hoćeš apostole da čuješ i istinu i svjetlost da primiš vječnu pravdu vječnu istinu vječnu ljubav ukoliko to tebe ne interesuje izvoli utopi se uzmi sebe za kosu i vuci spasavaj samoga sebi. Dakle, crkva nas poziva braće i sestre da ne dalje, da čujemo njeno učujenje, da čujemo gospoda da čujemo svete apostole i da vidimo da se ogledamo da sa nama zaista e, nije sve u redu da smo bogesni i da tame ima u nama tame grehovne ali da nam je svjetlost došla da nas je obasjala da možemo u crkvi da je primimo I da ta svjetlošt šireći se u nama kroz vrlinski, život može postepeno, jer sve se dešava u atmosferi slobode, ako hoću svjetlošću da primim, ako savijem kao Hananejka i ako zatražim pomoć Gospodnju u duhu smirenja, tamo mogu da odagnam i sebe i svoji, Dakle, po mjeri vrlinskog, evanđelskog, crkvenog, liturgijskog života, možemo da primamo tu svjetlost. I ona postepeno šireći se u našem srcu, u našoj volji, kroz našu volju i do naše guma, tamo može da potisne, da istisne. Jer ta svjetlost nije naša taj princip nije humanistički mi tu ne tražimo od čovjeka ne tražimo u institucijama ovoga svijeta ne tražimo u naukama učenja ovoga svijeta mi tu svjedočimo i nađo u našoj crkvi koja je zapravo stub koja je tijelo onoga koga svetlošću nazivamo imeno koji je se svjedgova sa svjedocima. Ne samo na taj način tama može da izađe iz nas. Da izađe i da u srcu zasija nevečernja svjetlost carstva nebeskog. I da mi povezani tom svjetlošću sa onim diskom sunca pravde ostanemo jedno u svjetlonosnom polju crkve i da posademo žitelji carstva svjetlosti tu svjetlost koja sija ovdje u vremenu i u tami tama ne može da obuzme pogledajte kakve tame kruže oko crkve i danas i jučer i sutra i šta da je nije koje obuzela je li tama bezmožno komunizma Obuzela svjetlost crkve? Nije. Obuzela je one koji su od crkve odstupili. A da nije crkva obuzela? Nije. Svjetlost i ove svete obitelji, i mnogih drugih hramova i manastira, širo vaseljene, nije obuzeta. Zašto? Ne može da je odozme. je to je svjetlost Božija. Šta demon može da uradi gdje se gospod zacarije? Šta tama demonska, tama gorda, tama zlobna može da uradi i kako može da obuzme ili je dugaši svetlost ljubavi božije? Svetlost čovekoljublja, svetlost krsta ne može. Može kako rečeno samo nas da obuzme ukoliko se odvojimo oblicem od nje, to jest ako izađemo i napustimo našu majku crkvu. I ako se ne hranimo svjetlonosnim učenjem, to je svjetlonosnim riječima, koje izlaze kao guče, kao zraci iz usta Božih iz usta samih apostola. Jer crkve govori da su apostovi kao guče koje se svjetlost po svim krajevima zemlje. Zato, breće i svesto, potrudimo se i lično, ojedinačno, individualno ali i saborno, svega saborno, posebno kad su nam praznici i praznična bogosluženja, medijeljna, vaskrašnja, pa i druga, da se okupljamo oko riječi Božje i da ih prihvatamo, da ih unosimo onako umno, srdačno i da se snagom slobodne volje, koju će podržati volja Božja i energija voli Božja svojstvena da možemo da ovabotimo evanđelju. I to je put, to je izraz, to je naše oružje, to je naša sila. A tamo, pa nek bude još milijon puta gušća, neovakva ovakva, nazovimo ovom tamo razređeno, neka bude milijon puta gušća, neće moći da nas obuzme. Zato uzmimo evanđelje, vratimo se svjetlonosnim apostolima njihovoj svjetlonosnoj propovjedi po svom Gospodu i ne bojmo se tom svjetlošću pobjedit ćemo tamo zlobno i naslijediti milošću i ljubavlju Božijom i zastupništvom one koju nazivamo Materom svjetlosti mislimo na presvetu Bogorodicu Nas viditi carstvo svjetlosti, carstvo Otca i Sine i Svetova Duha koje nam se crkvi otkrivo, otvorimo i u koje isključivo kroz crkvu ulazimo. Daj Bože da uđemo i vašu svjetlu nađemo. Amin Bože. Ako da bi neko nešto kratko htio da dopuni doda... Ovdje smo, eto, 9,5, otvodili smo se za nekakve sažme, ali ja je to da dalo priliku, ako bi ne nešto komentarišati. da se ukupimo na praznik Svetog Ivanova Bogoslova i da tim svenoćnim demijem ispoštujemo i zapravodarimo njegovom apostolskom trudu ali i da izmolimo svjetlost jer mnogim Svetim Otcima i Svetom Grigoriju Palami, veliko popovjednik u svjetlosti, on je pomogao da um očisti da svetovost istinske nauke primi i propovjeđu mnoge prosveti do dana današnje, a vjerujem da ako se budemo sapravi eh, tim motivom okupljeni, da će do toga doći apostolje Miljenik, gospodnji, Iako On bude zastupao naše duše, naše srce, želja svjetlosti, mi ćemo je vjerom i primiti tamo zvope prije svega gordosti, jer gordost je tamo odagnati i primiti mu svjetlost smirenjem. Prava istinska svjetlost je uvijek I Bogu po prirodi Njede da se da je Bože u dostojno. Amin. U živaju. Dostojno je svijako u istinu vaši pjeća Bogo rodicu pristno pa ženuju, i tvene poročnuju imate Жешую к любви и славе жешую, в Jisuse Christ, Bože noš,